Kniha 4, 46 Vasišta pokračoval Jestliže člověk pochopí, že jeho majetek, žena, děti i celý vesmír nejsou nic jiného než přelud vytvořený myslí, pak netruchlí, když je ztratí, ani není nadšen, když se jim daří. Necítit nadšení, když se daří, je naopak v pořádku, neboť úspěch může v člověku posílit nevědomost. To, co u hlupáka vede k touze a pění, vede u moudrého člověka k nezaujatosti a neutrálnosti. Přirozeností moudrého člověka je netoužit po zážitcích, jichž dosáhnout vyžaduje úsilí, ale zakoušet to, co již samo přišlo. Je-li člověk jakýmikoliv prostředky schopen zbavit mysl touhy po smyslovém potěšení, je zachráněn před utonutím v oceánu iluzí. Kdo v sobě uskutečnil jednotu s celým vesmírem a povznesl se nad touhu něco vlastnit i něco odmítat, nepodlehne iluzi. O rámo Dojdi uskutečnění já neboli neomezeného vědomí, které prostupuje vším a překračuje skutečné i neskutečné. Nelpi na ničem uvnitř ani vně a nic z toho neodmítej. Mudrc, který se ustálil v takovém sebepoznání, je osvobozen od zkreslování, podmíněností mysli a omezování sama sebe. Je jako oblohači prostor, které zůstávají neposkvrněné, bez ohledu na to, co se v nich odehrává. Nedovol své mysli zakoušet pocit, to je mé, vzhledem k žádnému objektu smyslů. Pak ať budeš činný nebo nečinný, neupadneš do osidel nevědomosti. Pokud tvé srdce nebude vnímat smyslové potěšení jako přitažlivé a žádoucí, pak si poznal vše, co mělo být poznáno, a si osvobozen od koloběhu zrození a smrti. Koho nepřitahuje potěšení světa ani nebe, ať už má či nemá vědomí těla, ten je osvobozen, i kdyby po takovém osvobození netoužil, ani o ně neusiloval. O Rámo V oceánu nevědomosti podmíněné mysli je před utonutím zachráněn jen ten, kdo nalezl člun sebepoznání. Kdo jej nenalezl, ten utone. S inteligencí ostrou jako břitva, proto zkoumej podstatu já a ustáli se v sebepoznání. Žij jako žije mudrc neboli člověk poznání, který zná neomezené vědomí i projevený svět a proto činnost ve světě neodmítá ani po ní netouží. I ty, Rámoj, si dosáhl poznání já a spočíváš v klidu a míru.